Interlacet en produccions és un programa de indirecte ràdio podcast per a Mata de Pere Ràdio. Passen 5 minuts de les 8 del vespre. Està sintonitzant a Metapera Ràdio, el 107.1 de la freqüència modulada. I aquest és el programa de música independent eh, nacional, estatal i internacional a les zones arsianes de l'antena més alta del Vallès. Per tota la comarca eh, us hem de dir, o us hem de dir des de qualsevol punt que ens estigueu escoltant, que eh, avui, eh, com sempre, com cada edició d'Internet en Produccions, tenim música de qualitat La música dins el circuit independent, la música underground la música doncs, que potser doncs, no podeu sentir en altres emissores, doncs nosaltres aquí ho fem en el programa de la gran minoria per malòmens del segle XXI, això és Interlàquem Produccions i des d'aquí fem promoció i difusió del que nosaltres entenem que és la música avui en dia en el segle XXI Benvinguts tots els assíduos a interlaquen Produccions, aquests que setmana rere setmana fitxeu, escoltant les zones arsianes de l'antena més alta de la comarca de Matà de Pere Ràdio, i fitxeu cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí a Interlaquem Produccions, per posar-vos al dia de tot el que dona, sí, l'actualitat musical, la' l'agenda de concerts, les seccions habituals que deixem anar, setmana rere setmana aquí a interlaquem Produccions i també per a tots aquests que ens escolteu quan vulgueu i on voleu a través o mitjançant la xarxa de xarxes internet a través d'Indirecta Ràdio Podcast el mitjà de difusió de l'Associació per a la Promoció Musical Indirecta que, que carai és la creadora d'aquest programa Interlaquem Produccions des del 3ww www.indirecta.org indirecte Radiopodcast Podcast eh, difon Interlequem Produccions en format podcast Si podeu escoltar aquest programa ja ho sabeu Quan vulgueu i on vulgueu A les tres dobles B baixes la pàgina web de l'Associació per la Promoció Musical Indirecta Avui eh, serà una altra vegada un programa típic I per què serà típic? Doncs perquè, escolta, fa caloreta I quan fa caloreta Uh, nosaltres, uh, a part d'espullant-se de, doncs, més uh, i anar doncs, allò una mica doncs, més fresquets, uh, també doncs, sabem que s'acosten als festivals, però és que ja no, no s'acosten, és que ja estan a sobre. De fet, ja n'hem patit un la setmana passada, vam estar fent repàs del que havia donat de sí a uh, aquesta nova edició del primer Sound 2007 que acabem de deixar enrere i que encara doncs, estem ressecosos musicalment del que va donar, sí, aquesta nova edició d'un dels festivals més importants de música independent a tot el continent, però és que encara no ens hem recuperat que hi doncs, ja hem de parlar d'una altra cita ineludible per tots els que any rere any edició rere edició escolteu Interlaquem Produccions, ja sabeu que nosaltres també aquí fem difusió del Festival de Música Avançada i Art Multimèdia Sónar 2007. I això és el que farem avui, per tant intentarem posar el màxim de música possible Avui és un programa per tots aquests que a vegades doncs, ens troqueu, o ens envieu correus electrònics Què passa? Que no deixeu una música electrònica? Ja no us ho recordeu, clar que ens en recordem El que passa és que amb una hora, companys, amb una hora de programa No tenim mm, gaire temps més per fer Per tant, avui, per tots aquests malòmens que seguiu les noves tendències Enís la música electrònica, ja sabeu que nosaltres ho hem fet uh, uh, edició rere edició Un especial sonar 2007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 Amata de vera ràdio, el 107.1 de la FM. Doncs ja tenim aquí el sonar 2007 amb uns caps de cartell d'aquells que posen la pell de gallina històrics com Vistipoix, Debo, Cornelius Narodniki o dins l'àmbit estatal Mala Rodríguez estaran com a reclams principals en aquesta nova edició del Festival de Música Avançada i Ar sonar 2007. Avui volem començar amb un crac dins el hip hop experimental. Dizzy Rascal mm -hmm say an expecting model the Corner, un dels uh, treballs uh, amb uh, unes crítiques fantàstiques el, el senyor Disy Rascal que eh, hem pogut començar avui interlar en produccions amb aquest especial si t'acabes d'incorporar ara mateix això és Matagapé de Ràdio el 117.1 de la freqüència moderna i aquest és el programa de la gran minoria una minoria que concentra aquest cap de setmana al voltant de 90.000 persones en un dels festivals més importants del planeta el festival de música avançada i art multimèdia Sonor 2007 aquests dies eh, dijous demà dijous 15 Uh, de juny, uh, divendres 16 i dissabte 17, Barcelona serà la capital mundial de la música electrònica i un dels protagonistes serà aquest senyor, uh, un dels senyors que fa avançar el hip hop uh, cap allà, ja quasi bé podríem atrevir-nos a dir, uh, propers segles, digir rascal, des d'aquest boin de córner, aquest 12 ZBL, un tema fantàstic, extret d'aquest uh, fantàstic uh, treball boin de córner, com us diem, estarà Disi Rascal, eh, protagonista de la nit en el sonar Park, divendres 16 de juny, eh, cap allà, fent un directe cap allà a les 4 de la matinada. Però per allà, per, allà per, per, aquests, per aquests derroters musicals estilístics, eh, rondarà la sessió d'un dels mestres del hip-hop eh, nacional d'aquí, de casa nostra, de Catalunya. Estem parlant de l'hàbil Suave Griffey, el 50% d'una de les formacions més importants del hip-hop nacional i estatal. Solo los solo, això és Supra B-Boy 2015, de Solo los solo. Digi Griffey també serà protagonista en aquest Sónar 2007. Negativo polo, no. positivo polo Atraigo, soy Juan solo, acaso no Lo puedes evitar cuando escuchas que lo clavo Así, traga tra, así que ya está Quita esa mierda ya, va, quítala Posición turbo, manitas en los huevos Comerás mi papilla en el suelo Sé que te puedo, sé que te duelo Mareo el fuego, luego Machacaré tu ego, soy como hielo, ochenta bajo cero Vigila primero, amargo caramelo Cuando la batalla huero, quiero, prefiero, primero Ver como toca el cielo, jodiendo nuevo milenio A la mierda hasta el fuego, que Cuando enchufo el pepino, me todas las mesas Y arruino el casino, el más fino, de rap asesino de tu culo con más estilo súper polifónico, sónico, estado crónico, armónico, lógico como neufólico, haciéndolo tan grande, hiperbólico, tópico, tónico para tu cólico, dime me gusta cuando estés conmigo la gente donde está, aquí como no me gusta cuando estés conmigo, la gente donde está aquí como no, aquí como no Conociste mi vocabulario, sin que, ven, ven que no lo has visto. Palabra clavada, mejor que la mano de Cristo Si te digo la verdad, tú no me caberás No puedes imaginar, chaval, cuánta tela Soy el que dice cosas cuando habla Soy el que otorga cuando callas Si te cabe alguna duda, díbelo Siempre mal echado de juego por abusión No tengo más solución Me gusta cuando estés conmigo Pechita, ¿dónde estáis? Aquí, como lo... Me gusta cuando estés conmigo, bellita, ¿dónde estáis? Aquí, cómo no, cómo no? Apaga, vámonos Si te pido más, tú me lo das, pues cómo no yeah. Demasiado demonios acumulados Y 983, mis dígitos controlados, imagina uh. Cada día un nuevo idiota en el micrófono Descurre la penicilina yeah. Me gusta pelear sobre cristal, bipolar, creepy juan Ya están, dámelo Me gusta cuando estés conmigo, la gente, ¿dónde está? Aquí, cómo no? estáis conmigo la gente donde está aquí como aquí como aquí como la gente donde está aquí como no aquí como aquí como la gente donde está aquí como me gusta cuando estáis conmigo la gente donde está aquí como no. no. no. no. no. no. no. me gusta cuando estáis conmigo la gente donde está aquí como no. aquí como no. Super Beat Boy 2015, un dels temes inclosos en el Quimera, el penúltim disc d'una de les formacions més importants del hip-hop nacional i estatal, Solo Solo. El 50% de Solo Solo és DJ Griffey, l'habil i suave en Griffey, pels amics, un dels dijocs de hip-hop més importants de l'escena estatal i nacional DJ Griffey estarà en aquest sonar 2007 Festival de Música Avançada i Art Multimèdia quan? Doncs demà mateix demà dijous, perquè donarà uh, l'entrada a un dels caps de cartell, si no dir el cap de cartell indiscutible d'aquesta nova edició del Festival Barceloní Sònar 2007 i de ben segur que molts de vosaltres, eh, que potser no sabeu encara qui és el cap de cartell d'aquest Sonor 2007, us sonarà, si més no, la seva música. Bàsicament perquè en aquest, en aquest programa eh, la seva música és l'entradeta d'Interlecant Produccions. Estem parlant de Visti Boys. Persevol que es presti a tenir una discografia a casa seva i tal ha de tenir un tema com aquest sabotatage amb un videoclip. ha destacar també un dels millors videoclips que es poden trobar a mateix al YouTube Saabotage, un dels temes dels Besty Boys que seran caps de cartell en aquest sonar 2007 demà. estaran actuant a Barcelona en el sonar Park i is eh, doncs, dels Dufins. Tindrà DJ Griffey, com us estaven din abans, i ha un altre dels DJs de hip hop més interessants de l'escena catalana. A l'igual que DJ Griffey estem parlant de David DJ 2D2. Dos ciberites del hip hop planetari estaran escudant a una de les formacions històriques del hip hop internacional, Beastie Boys. Però tampoc no s'acaba aquí el hip-hop. Tenim molt la hip-hop a dins aquesta programació del Sónar eh, 2007. Tenim també aquesta senyoreta que sentim de